És most Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő: Fiala János. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatja. Kicsünk. Fiala János. Lehet? Köszönöm szépen a nagy hiszen arról volt szó, hogy 8-kor beszélgettünk, fél 8-kor pedig arról volt szó, hogy gyerek csivitelés lehet, de mondtam, hogy ez kifejezetten szimpatikusra fogja majd dönteni, és a nagy hatni fog rám. Varany Krisztinával beszélgetek, aki a 9. kerületi önkormányzat képviselő testületének együttes? Igen, együtt. És akivel egyszer már beszélgettem, azt követően, hogy betelefonált a or egy játszótérről volt szó, illetve egy játszótér kapcsán különböző játszóterek állapotáról, az ott lévő feliratokról, azoknak higiéniai, vizuális és nem vizuális higiéniai állapotáról. Jól emlékszem, ugye? Igen, igen, ez a 9. kerületi játszótér is kapcsán voltam amikor betelefonáltam önnek, igen. a három mondatot önmagáról? Valami életrajzszerűséget, ha lenne olyan szíves? Hát életrajzszerűséget nem foglalkoztam politikával túl régen. 2013 elején csatlakoztam a minához, onnan kerültem az együtthöz, és októbertól vagyok önkormányzati képviselő. Foglalkozás, életkor, családi állapot? <gül> Világéletemben vállalkozó voltam. Egy jó ideje már ezt kb. 5 éve ezzel felhagytam. Négy gyerekem van. Négy? Igen, négy gyerekem van. És... Mekkorák az orgonos ipok? Hát a legidősebb 26 éves, a legfiatalabb pedig 7. És ön mennyi? Én 47 éves vagyok. Az, hogy vállalkozó az mit jelent? Hát különböző vállalkozásaim voltak. A különböző Legutoljára és üzemeltetéssel foglalkoztam. Végzettségét illetően? Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. Mi vezette az önkormányzati élet felé? ebből Ebben nem lehetett halani semmit sem. Most se. Valami változott a telefontartásával. Igen. Nem tökéletlenül rossz. Vagy elhagyta eddig állomás helyét, vagy nem tudom, mi történt. Nem, Nem, ez jelenleg élvezhetetlen. Megpróbálom fel. Most jó. most jó. Nem, most megint nem jó. Add nekem egy városi vonalat, vagy nincs? Hát csak ez az egy. Jó. Nincsen városi vonalunk. Lább, hogy megváltozott nem az hallani? Lehet hallani, csak iszonyatosan torz. Most éppen nem az. Jó, ha itt maradok, ez nem. Nem, fél. most megint nagyon rossz. Megint nagyon rossz. Akkor szerintem mondom a vétel Most jó, most jó. Most jó, ja, akkor. Jó, akkor elkezd most Nem, ez most meg, megint azt visszahívom, mert uh, Zsolt tudjuk, hogy ez minek a következtében van. Kül van másik telefonról. Mint mondtam, hogy készültem az interjúra, azt nem tudják meg, hogy ilyenkor mit gondolok de most éppen, nem tud majd ki fog derülni, Én most egy másik telefonról hívtam. Azt kérdezem öntől, hogy ön azzal, ami az illatos úton van, azzal milyen körülmények között és hogyan találkozott? Ez um, valamikor a múlt év végén történt, amikor uh, lakosok, tehát lakossági panasz útján találkoztam a problémával, akkor elkezdtem ennek utána nézni, és az első dokumentum, amit egyébként ezzel kapcsolatban láttam, az egy Killeris állinterpelláció volt, egy parlamenti interpelláció, vagy talán kérdés, és az arra adott választ. Azután elkezdtem folyamatosan feltárni az ezzel kapcsolatos dokumentumokat. Ugye ez egy elég régi ügy, több ezer oldalt elolvastam, beszéltem szakértőkkel, beszéltem olyanokkal, akik ezzel a problémával foglalkoztak régebben, helyi dolgozókkal, beszéltem politikusokkal, és tehát egy, egy jó két hónapot ráztántam erre, hogy utána nézek, hogy, hogy ez, ez hogy alakult így, tehát hogy miért nem sikerült ezt senkinek sem megoldania, és hát arra jutottam, hogy igazából itt egy helyzet van, amit a hivatali úton, utakon nem fog tudni megoldani senki. És a hivatali úttal mi volt a baj? A út az volt a baj, hogy ugye a felügyelet, a katasztrófavédelem, minden életékes folyamatosan ellenőrizte ezt a teletet, születtek a határozatok, végzések, büntetések, és hát nem történt semmi. Ugyanígy politikusok földettek kérdéseket, leültek egyeztetésekre, összehívtak bejárásokat, leveleztek egymással az önkormányzati hivatalok, és hát ugyanúgy nem történt semmi és ez az én megjelenésem előtt évekig folyt, eh, hol erősebb intenzitással, hol gyengébb el, de igazából lépés arra, hogy megoldódjon ezt a helyzet, az, az nem született. Talált, Talált hibást? Talált hibást. Hívást? Nem, szerintem nincsen ebben a történetben személyi felelősség. Én azt láttam, hogy, hogy jogalkotási hiányosságok vannak, tehát az, hogy jogilag valóban a felszámoló a felelős ezért a helyzetért, az egy olyan dolog, hogy... Beszélt a felszámolóval is? Beszélt? A felszámolóval is beszélt? Hogy, ne tudsz, hogy na, tehát tőle kértem. ugye is vele voltam az első bejárásom és az illatos úton. Ez a terület egyébként az ön választókerülete, vagy nem? Nem, én a belső Ferencvárosban indultam, de ugye listáról jutottam a testületbe, és ezért úgy érzem, hogy nem csak az a választókerület, vagy annak a gondjaival kell foglalkoznom, ahol én konkrétan lakom, és ahol elindultam, hanem nyilván a teljes kerületben részek ügyeket, egyébként más ügyeket is, nem csak el. Mikor és milyen körülmények között állt a nagy nyilvánosság elő? Hát ez körülbelül egy héttel az első bejárásom után történt, amikor már mondom túl voltam azon, hogy az ügynek a részleteit megismerjem, és ugye elhívtam oda magammal a Greenpeace szakértőjét, akit függetlennek gondolok. De most az egy héttel miután történt elnézés, azt nem értettem pontosan. Az első bejárás után, tehát amikor én először elmentem a Greenpeace szesekkelősen a 444 újságírójával az illatos útra. És egy héttel ezután született meg, ha jól emlékszem, a cikk, vagy talán pár nappal utána. És hát így kezdődöttel ez az úgy, ami hál' Istennek, vagy a magyar sajtónak mert azért nagyon hálás vagyok a teljes magyar sajtónak, akik felkapták ezt a dolgot, és megtámogatták, és nem hagyták el aludni, és hát meg is oldódott ugye három héten belül az első bejárástól számított három hét múlva. Már Lázár János bejelentette, hogy akkor azonnal megkezdik a fordók elszállítását. Azt kérdezem öntől, hogy amikor ön az első sajtótájékoztatóját adta, illetőleg bejárt ezt a terepet, akkor miért volt a Greenpeace-t, és miért pont a 444.hut hívta magával? A greenpeace azért hívtam, mert ugye, ugye sok szakértővel beszéltem ebben a témában, de akiket én elértem, azoknak mindegyike valamilyen módon kötődött vagy hivatalhoz, vagy magához, az illatosúthoz, a székhez. Tehát nem méreztem nem nem őket függetlenek meg. És uh, ugye a greenpeace tudjuk, hogy, hogy nem támogatja őket sem tervezet, kizárólag magácszemélyek, tehát úgy, úgy éreztem, hogy az őszakértők lehet a legmegfelelőbb arra, hogy, hogy egy olyan képet adjon, ami valós, tehát ami, amit nem lehet elfogultsággal vádolni. A 44 újságírója pedig, a játszótérügy kapcsán került képbe, ugye annak idején ő keresett meg engem a, a játszótéri hisztéria miatt, hiszen az ő cikkét adtam körbe a képviselőtestület elé, és ugye azt nem jól fogadta a testület. Én akkor ismerkedtem meg vele, és hát ő volt az első. Ugye, ha viszonylészek, az egyik kifogása az volt, ha jól emlékszem a polgármesternek, hogy vajon az a megfelelő móde, hogyha az ember egy újságcikket tesz mindenkinek az asztalára, nem pedig az, hogy valamilyen módon újságcikk nélkül felhívja arra figyelmet, hogy ezt tapasztalta, nem tudom, hogy ez a szó elhangzott-e, ha nem, akkor én használom, hogy ez inkább, hogy ez egyszerre volt informálás és hangulatkeltés, és adott esetben egy hivatali aparátus, beleértve a polgármester is egyszerre kaphatja fel a fejét a hírre, és egyszerre kaphatja fel a fejét a hír a, a, a hangulatkeltésre is. A hangulatkeltés, ott a testületérés sem, tehát ott van 17 képviselő. Félejét, maga a cikk, maga hangulatkeltő. Tehát, hogyha én önt fel akarom hívni, akkor fölhívom, és nem biztos, hogy előtte egy cikket teszek közzé, megtehetem, de abban a pillanatban, hogyha ezt megteszem, akkor nem nulláról indítok. Hát nekem különösebb hangulatkeltő szándékom nem volt. Én ezt értem, nem, attól még nem. sikerülhetett így. Hát igen, hát ezt, ezt mondja a polgármester, hogy szerint ez egy kell. Hát hogyha meghallgatta a beszélgetést Ács Dániel és Bácska János között, akkor a 444.hu újságírója nem is tagadta azt, hogy egyébként ez a stílus és az a móda, hogy a 444.hu vagy személy szerint ő működik, ez adott esetben nincs távol a hangulatkeltéstől. Annyira, hogyha emlékszik rá, akkor volt egy bejárás a területnek, ahova elhívta az érintetteket beleértve a 444.hu-t a polgármester, ahova nem ment el az újságíró, viszont véletlen arra járt a felesége, aki fényképfelvételeket készített. Nézze, számomra az, hogy ne legyenek feliratok egy játszótéren épp olyan fontos, mint hogy a hangulatkeltéssel óvattal ha báljon az ember, mert onnantól kezdve még hangulatkeltésebben lehet csak dolgokat elérni, és miközben én nagy elismeréssel adózom annak, amit ön elért az illatos úton, azon gondolkodom, hogy minden tekintetben jó -e az, ami történt, de talán a beszélgetésünk végén, vagy a következő beszélgetés végén ez kiderül, miközben nem szeretném az ön uh, eredményétből semmi sem elvenni, nem akarom, hogy csorbítani. Én erről azt gondolom, hogy a játszótér ügyből nem lett volna ügy, hogyha azon a testületi ülésen egyszerűen azt mondja a polgármester úr, hogy igen, képviselő, asszony, megnézzük, kiküldjük az élet. Önnek ebben képviselőt. tökéletesen igaza van, de sajnos az ellenpróba önnek nem áll rendelkezésére. Hát dehogy nem. Hát Ön valaha az felvetette nem azt nem önkormányzati ülésen, hogy ilyet tapasztalt, és azt tapasztalt, hogy lesodorta a, a polgármester ezt a témát az asztalról? Nem, azt tapasztaltam, hogyha hivatali úton indulok el, akár én, akár egy bármelyik választópolgár, aki bemegy egy problémával, az ha egyáltalán megoldódik, és az ütkábbi eset, az legalább hónapokat vesz igénybe. Oké, okay, rendben van, mondjon egy példát. Ezt tapasztaltam, tessé? Mondjon egy példát. Mondok egy példát. Most például ugye volt a Molnár Ferenc általános iskola előtti gyalogátkelő helyre szerett, tehát volna az iskola egy forgalomirányító lámpát, pontosabban nem az iskola, hanem a szülők, ez évek óta kéri. Tehát évek óta fordulnak Mételkához, önkormányzathoz, illetékes irodához, mindenhova fordultak azzal, hogy ott balesetek voltak, 500 gyerek jár oda, a gyalogáskelőhely az iskola előtt láthatatlan, teljesen lekopott a felfestés, a mesterüktának a forgalma, a villamos megálló ott léte, ez nem biztonságos, és hát ebben születtek beadványok, gyűjtöttek születt, aláírást, fordultak a hivatalhoz, mindenfelé mentek, és ugyanígy nem történt semmi. Tehát az a, az, az elintézési, elintézési mód, amit a szokásos hivatali elintézési mód, és nyilván nem csak a mi önkormányzatunkra vonat. Most nincsen ott semmilyen lámpa? Nincs lámpa, nincsen lámpa. És ott miért nem, És... oda miért nem hívtál a 444.hu újságíróját, illetve azt kérdezem, hogy az vajon miért sikkadt el? Az nem sikkadt el, az megoldódott, megoldódni látszik, a BKK kijött bejárás. Akkor mégiscsak, látta, érten... akkor mégiscsak. Pessé? Tehát akkor mégiscsak megoldódik. Csak lassan. Igen. Igen, igen, megoldódott, persze. De, de egyébként én a resztot sem annak szántam, én úgy gondoltam, hogy kellett. De akkor ez a példám jel. nem volt teljesen tökéletes, mert ezek szerint, ha lassan is, de oda egy forgalom irányító lámpa kerül. Hát nagyon reméljük, igen. Oké, rendben van, de akkor, akkor olyan példát kértem, ahol egyébként a sajtó nagy nyilvánosságának részvétele nélkül nem történik semmi. Ez a példa ezek nem teljesen ilyen. Férjét és ne nem a polgármestert védem. Nekem semmilyen okom nincs, az önnel folytatott beszélgetés épp úgy szignálok között hangzik el. És csak azért mondom, mert a Facebookon ugye ön megjegyzést tesz arra, hogy a vagy a kerületi önkormányzataival együttműködésem, soha semmilyen önkormányzati vezető legyen a szocialista vagy Fideszes, nem kér tőlem olyat, hogy csak vele beszélgessek, és semmilyen ellenérdekelt féle beleért, vagy egyszer már önnel is beszéltem, amikor telefonált. Én csak annak vagyok a híve, hogy lehetőség szerint hangulatkeltés nélkül lehessen dolgokat megoldani, miközben természetesen én magam is egy hangulatkeltő vagyok, ezért folyamatosan magamat kontrollálni. És Ott tartunk tehát, hogy, hogy... bizonyos ügyeknek, amit én fontosnak érzek, lehet, hogy rajtam kívül kevesen, vagy esetleg csak azok a polgárok, akik hozzám fordulnak, hogy segítsek. én úgy érzem, hogy, hogy minden eszközt, ami nem törvénytelen, nem sérti mások érdekeit, azt én felhasználhatok ahhoz, hogy, hogy minél előbb megoldjam ezeket a dolgokat. Igen, de itt egy ilyen virtuális verseny indul a hivatali apparátus és ön között, Uh, és ez számtalan olyan mellékeredménnyel jár, amit én nem tudok nem észrevenni, miközben természetesen nekem is az az érdekem, hogy a probléma oldódjon meg. De valószínűleg ön is tapasztalta, hogy például az Illatus út kapcsán a 18. kerületben már szintén Lázár Jánoshoz fordulnak, és a kérdés az, hogy van az ügyintézésnek az a módja, -e, hogy nálunk ugye vagy a portáshoz fordul az ember, vagy a vezérigazgatóhoz, hogy akkor mindenki elmegy a vezérigazgatóhoz, aki annak érdekében, hogy a nép ne legyen elégedetlen, cselekszik, miközben a portás azt mondja, hogy ő az égelyet a világában mindent elkövetett, hogy megcselekedje azt, amit megköveteltő tőle haza, de abból nem adódott semmi sem. én az lépésemet ebben az ügyben a képviselőtestület előtt tettem. Tehát Márciusban, a Márciusi ülésein, én, ülésen én feltettem egy kérdést, a polgármester tudnak ezzel kapcsolatban. És uh -huh. nem kaptam meg választ, Akkor még szó nem volt sajtóról, szó nem volt országos ügyről. Én kerestem a Facebookon ezzel kapcsolatos emléket, de a legfrissebb bejegyzés, amit én találtam, az április 30-a volt, és eléje nem tudtam kerülni. Amikor ez a felvetés volt az önkormányzati képviselőtestületi ülésen, akkor milyen válasz született? Utazt a választ kaptam, hogy majd feltössznek egy kérdést a, a nemzeti vagyonkezelőnek, hogy mikor ír ki pályázatot az EU-s EU pályázatot a vagyonkezelő erre a területre. Ez, mert hogy volt egy Egyébként egy pályázat kírva, ami a 2014-2020-as időszakban elköltendő EU-s pénzek közé ezt besorolta. Ezt a pályázatot tavaly visszavonták, és egyébként a pályázat nem a kultíváció szó, csak az állapot felméréséről. És hát gyakorlatilag azt a választ kaptam, hogy itt igazából nincsen komoly probléma, nincs semmit látni való, de azért majd megkérdezik, hogy mikor lesz új kiírás arra, hogy feltárják az állapotokat az illatos úton. Ő milyen lett volna elégedett? Hát én azzal a választal lettem volna elégedett, hogy a polgármester úr akkor most felhasználja, eh, lakba egy egyrészt azt, hogy kormánypárti, másrészt eh, tudott volna hivatkozni a 2010-ben a, a kampányban, ugye ő is felkarolt ezt az ügyet. Én úgy tudom, hogy informálisan azóta is tett lépéseket ennek az ügynek a megoldására, de ha ez újra felmerül, akkor én azt a választ volna, hogy ő föláll, és azt mondja, hogy akkor most mindent megteszek, elmegyek az illetőkös államtitkárhoz, elmegyek a miniszterelnökhöz, nem tudom, hova elmegyek, borzasztó súlyos a helyzet, eljövő bejárásra megnézem, és akkor, akkor megpróbáljuk ezt az ügyet megoldani. Vagy legalábbis nyilván ez az ügy nem a mi önkormányzatunk, hogy is mondjam, lehetőségeit azért jóval meghaladja, sőt az érintett három önkormányzat, ha mindenét összeadná. Tehát csak ez nem önkormányzati terület, nem. tudtommal. Csak ez a 9. kelleben van, de nem az önkormányzati. Igen, de az az állapot, az az állapot, ami ott van, és én ezt újra elmondom, és nem félek eztől, az egy katasztrófa közeli állapot, az emberek egészségét és biztonságát veszélyezteti. Tehát ilyenkor egy önkormányzat nem dughatja a fejét a homokba, hogy ez nem a mi területünk, az magánterület, és egyébként azt is látjuk, hogy a az nem tud mit kezdeni, nincsenek eszközei rá, nem, tud, nem fogja tudni megszüntetni ezeket az állapotokat. Tehát úgy gondolom, hogy a fel kell azt ismerni, hogy, hogy mikor kell lépés, lépéseket tenni egy ilyen ügyben, mikor egyébként embereknek az egészsége forog veszélyben. Tehát onnantól kezdve már nem lehet szerintem azzal, Takarózni, hogy hát ez nem, nem önkormányzati terület, és tulajdon. Igen, csak Én azt ön is tudja, hogy az április 1-től kormányhivatalhoz tartozik, tehát a kormányhivatalnál, ha erősebben dörömből, akkor április 1 követően ott megtalálta volna az illetékes tarnai hiány személyében. Nézd, de gyakorlatilag az, hogy a kormányhivatalhoz került a környezetvédelmi felügyelősség, az egy administratív dolog. A felügyelősség ugyanúgy, mint pedig tovább, mint ahogy eddig működött. Én ezt értem, de az illetékességét tekintve mégis közelebb áll az illatos úthoz e tekintetben, mint a polgármester, független attól, hogy a 9. kerületben van? Igen, de hát én előtte megnéztem, nem tudom hány határozatot a felügyelősségtől. Egyébként a felügyelősség legutóbb 12-ben, tehát 2012-ben volt egy teljes körül. Felmérés. Ez nem változtat azon a helyzeten, ha hanyagság van, akkor az az ő hanyagságuk, miközben ön egyébként személyi felelősséget nem vett föl? Nem, én úgy éreztem, hogy itt mindenképpen politikai beavatkozás kell. Tehát, hogy a hivatali út az, az megreked, az egy padhelyzet, onnan nem lehet se jobbra, se balra menni, se Igen, ebben önnek tökéletesen volt csak avval tisztában kell lennie, hogy maga a politikai út az egyben ellehetetleníti a szakmai utat. Miért? Ezt miért mondom? Azért, mert a politikai út, az nem a szakmai út. Szerintem meg felgyorsítja a szakmai útat, és felgyorsítja azokat a lehetőséget, magyarul megmozgódik. Ön, ha végignézi azt, ami április 30-a óta történt, akkor abban szakmai megjegyzéseket talál zömében, vagy politikaiakat? Igen, kevés a szakmai... Hát akkor, akkor meg egyértelmű, félért ne esik. Én nem azt mondom, hogy amit ön csinál, rosszul teszi. De szembe kell néznie azzal Hogyha én eljárok szakmailag, és kétségbe sem, mert azt látom, hogy nem jutok ötről hatra, ön pedig ugyanúgy kétségbe esik, mint én, és azt mondja velem szemben, politikai útra lépek, én pedig azt mondom, hogy én továbbra is járom a korábbi utamat, akkor önök ugyanannak a dolognak az érdekében különböző járnak el, de óhatatlanul összeütközésbe kerülnek, abból adódóan, hogy ön más eszközöket vesz igénybe, mint amit a másik igénybe vehet. De most bocsánat, most kiről beszélted? A polgármesterről és örről? A polgármester úr nem választott semmiért szakmai után. Tehát polgármester... És az április 21-i ami történt az önkormányzatban, az mi volt? Hát ez egy következménye volt annak, hogy ez az ügy más kerül. Én ezt értem, de ő továbbra is betartotta a hatásköréből és illetékességéből rendelkezésére álló lehetőségeket. Ezt tette? De hát az, az, az már ne haragudjon, de az az egyeztetés, azon nem születhetett például semmilyen döntés. Mert hogy egyébként az a szervezet alkalmatlan volt rá. Lázár János úgy hozott döntést, ahogy egyébként a király dönt, anélkül egyébként, hogy a nádort megkérdezni. Nem, ez. Tehát a, a, a, annak idején a véleménye Zsoltán Államtitkár, meg mindenki elmondta, hogy, hogy igen, tarthatatlan a helyzet, nagyon rossz a helyzet, be kéne avatkozni, de megoldási javaslatot és döntést senki nem hozott. Tehát itt nagyon sok minden felmerült. Először azt mondták, hogy egy csőtörvényt kell módosítani, uh -huh. azt mondták, majd a 2016 os költségvetésben lesz rá elkülönített pénz, utána le lecserélik az állami, a magánfelszámolót állami felszámolóra, tehát nagyjából ez volt valószínűsíthető, abból adódóan, ha valaki azt a jogi utat járja, ami egyébként a rendelkezésére áll. Az egy másik kérdés, hogy így Mennyi idő alatt jelte? Kettő óta ott van ez a hulladék a jogi út, tíz éve mindenkinek a rendelkezésére áll, és mégsem történt semmi. Úgyhogy egyre rosszabb a helyzet, és ennek a dolognak még nincsen vége, mert a, hordók a hordóknál sokkal súlyosabb gondot jelent egyébként a talajban és a talajvízben lévő szennyezettség, amiről ugye még senkinek lövése nincs, hogy hogy fogják megoldani. De értengem, tehát tíz évig minden út adott volt mindenféle szereplőnek, és egyikük sem tudta ezt, én nem tudom, hogy ez a felügyelet vezetősége vagy vezetése, vagy, vagy mi miatt, de senki nem tudta ezt egy lépéssel sem közelebb vinni a megoldáshoz. Egyébként én körülnéztem az országban, volt például szemben egy hasonló helyzet, kevésbé súlyos anyagokkal, kevésbé nagy mennyiségben, ott a felügyelet vezetője addig járt a dolgok végére, amíg meg nem oldott, elvitték, elvitték meg semmisítették. Én ezt értem, de azzal a önmagában nagyon óvattal kell bánni, hogy az ember katasztrófa helyzetről beszéle vagy sem, és miközben a szakemberek végig nem beszéltek katasztrófa helyzetről, ön is a 444.hu, de a 444.hu vagy a Greenpeace folyamatosan arról beszélt, nyilvánvaló, hogy ez kellett ahhoz, hogy felelsen hívni a politika figyelmét, de nekem, mint kívülállónak, egyszerre kéne a kettőt összehangolni, és ha most azt kérdezi tőlem, hogy én kinek drukkolok, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy mind a kettőjüknek drukkolok, csak az, az én legnagyobb bajom, hogy mint nem lehet drukkolni. Tehát én azt tudom mondani, hogy amit ön tesz, az hatékony, ugyanakkor szembe megy egy csomó normával, és az szüli, mint ami például a 18. kerületben történik, és még ki tudja hány kerületben, ahol azt mondják, hogy amit nem tudunk megoldani, oda elviszünk egy mikrofont, belebeszélünk, felhívjuk a lakosság figyelmét, katasztrófáról beszélünk, előbb-utóbb eljutunk a magas politikának a füléig, és cselekedni fog. És az, aki pedig addig megpróbál cselekedni, azt mondja, hogy hát, én mindent megpróbáltam, nekem nem sikerült, nekik sikerült, vajon neki is ezen az úton kell-e járnia? Nézd, hogyha én erre azt tudom, egyrészt azt a megjegyzést azért tenném, hogy azt én nem tudom elfogadni, amikor arra hivatkozik pedag egy katasztrofa ideálni igazgatóság, amikor kimondja, hogy nincs katasztrofa helyzet, hogy 2013-ban volt, ott tudta ellenőrizni. Tehát egy két évvel az előtti állapot az az nem feltétlenül indokolja, hogy ő most ki tudja felelősséggel jelenteni, azt, hogy nincsen katasztrófa állapot a teletre. Csak azt szeretném önnek mondani, hogy az a szöveg, ami a pont ban volt volna az, az eredeti cikkben április <tos> 9-én csütörtökön Ázdánia tollából, hogy sokunkban él hamis biztonsági érzet, hiába történt, meg például a Vörös-Iszab katasztrófa, azt képzeljék, hogy több ezer tonna veszélyes, tűzveszélyes anyagra nagyon gondosan és alaposan odafigyelnek a szakemberek és a hatóságok az eszébe sem, is senkinek, hogy 2 ezer tonna veszélyes anyag gyakorlatilag szabadon úszik szét és mérgez Budapest beltelteltén, pedig itt nem arról az, hogy fennáll a veszély a környezetkáros adásnak, nem is csak arról, hogy totálisan szabálytalan tárolják a veszedés, veszélyes hulladékot, hanem valójában ez illetve már katasztrófa helyzet van, és a szakértők szerint most azonnal cselekedni kell. Ebből az utolsó mondat nem stimmel. Tehát én azt értem, hogy egy beteg azt mondja, hogy őt azonnal meg kell operálni, de ezt mégis az orvos dönti el. Hogyha nagyon sok a beteg hozzátartozója, akkor az orvos azt fogja mondani, hogy tényleg operálni kell. Ez speciál, konkrétan megérte. Nem a feledmények, azt mondtam már évekkel ezelőtt, hogy azonnal cselekedni kell. Katasztrófa egy helyzetről ég... nem beszéltek. Én végignéztem az anyagokat, ami az én rendelkezésemre állt. Még egyszer mondom. Én nem azt mondom, hogy ami történt, az ellenemre való. Én csak azt mondom, hogy ezt követően az egyes, kettes és hármas fokozatot mindenkinek ki kell hagynia, és a négyes fokozattal kell kezdenie beleértve például, hogy amit ön Lázár János uh, például uh, április 30-án, tett nyilatkozattával kapcsolatban mond, aki azt, azt mondja, hogy nyári onnan mindent el kell takarítani, és ez a május elsőjei uh, tevékenység, tehát ahogy elkezdődött ennek a hulladéknak az elvitele, ezt ön nem tapasztalja, én nem, én nem találtam Lázár János szövegében azt, hogy ezt nyárigot meg kell szüntetni. Ezt uh, tornai Richard mondta uh, ott a telepen, amikor kijött úgy erre a bejárásra, és azt 30-án volt, és aznap este kezdték elszállítani a, a hulladékot. Ezt ő mondta ott, hogy nyáron már egy teljesen megtisztított területet lehet majd bejárni. Ezt arra én a nagyó mondta. Hát nézz, az az anyag, ami előttem van, abban ilyen nem szerepel. Hát pedig a ilyen elhangzott, fel is van véve több helyen egyébként meg is jelent talán a, ez a szöveg is, de ezt, Tarnai Rihárt. elmondta, a szállítás költségeit rendelkezésre állnak az együtt telephelyen maradó több, ezzel, több veszélyes hulladékról hónapokon belül szállítják. Április 30. kormányzati portál. Sehol nincs nyárról szó. É, ő ott két-három hónapról beszélt. Ez, ez, ezt nem emerték ki valószínűleg a híradások, de a sajtótájékoztatóan elhangzott. Tehát ott nem tudom hány ö, sajtóorganum megjelentő, náluk biztos, hogy megvan, tehát ezt fölveszték. Egyébként egy nappal előtt a Lázer János is azt, gyakorlatilag azt mondta, hogy vagy azonnal, vagy rögtön elvisztük a hulladékot. Igen, arról volt szó, hogy a legveszélyesebbet, de arról volt szó, hogy a többire arra a közbeszerzést írnak ki. Nem, ez már csak később volt. A közbeszerzés az, az később kerül szóba. És egyébként... Ön ugye itt tudja, hogy napokról, napokról van szó, itt április ez 30 és május 4-e közötti eseményekről beszélünk. Hát igen, és ugye 7-én volt legutoljára sajtótájékoztatója Lázár amikor viszont már a közbeszerzés sem hangzott. De negyedikén már szó volt a közbeszerzésről. Igen, igen, akkor volt szó előszöről a 30-án, Tanai Rihád még azt mondta, hogy nyáron ott, ahogy én szoktam fogalmazni, labdázni lehet a területen. Tehát, hogy két hónapon belül elvisznek minden. Itt van április 30-án. Azt mondta Tarnai Rihárd, a kormány végbizott hangsúlyozta, fontos a többi hulladék elszállítása is. Ennek érdekében a jövőt első felére előterjesztést készít a kormánynak, amelyben egy kormányhatározat kidolgozását kezdeményezik, hogy a közbeszerzési eljárás minél előbb ki tudják írni a maradék hulladék elszállítására. Nem így van. 30-án elhangzott a közbeszerzés. De még egyszer azt értsem meg, hogy én nem ön beszélek, én csak egyszeren azt kérdezem, hogy tisztában van-e azzal, hogy a középfoknál kezdődik innentől kezdve az eljárás, és én nem mondom azt, hogy ezt ne tegye meg. Csak az a kérdés, hogy mindazok, akik a középfokig cselekedtek korábban, azok hogyan vegyék fel önnel a jó értelemben a versenyt? Hát nézze, nekem én ezt nem tudom, hogy mások, hogy e ezt az utat akarják-e választani, vagy nem, vagy versenyezni akarnak-e, vagy nem. Én azt látom, hogy ma Magyarországon arra van forrás, amire politikai szándék van. Hogyha van szándék, akkor van pénz is, van megoldás, van gyors út, a hivatalok megmozdulnak, mindenki elkezd dolgozni, és történik valami. Most úgy gondolom, hogy nekem, vagy egy másik politikusnak az a, a, az a feladata, hogy olyan dolgokra hívja fel a figyelmet, amiben valóban kell, hogy legyen politikai szándék, és valóban nagyon szükséges, hogy azonnal legyen rá forrás. Hogy, hogy, tehát, hogy, hogy nem csicsúk ügyekben kell szerintem ez, az ilyen útra lépni, hanem abban, amikor valóban rengeteg ember, embert érint egy probléma. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. innen fogjuk legközelebb folytatni. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. Ki? Most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatja. Jó reggelt, végzetes csúszásban vagyok, az események sodra. Jó reggelt, benne van az adásban, egyen jól. Um, Milyen egyfolytában úgy viselkedik, mint egy polgármester? Hát nem, nem, nem, nem. De tisztában van azzal minden pillanatban, hogy egy polgármester és a cselekedeteit adott esetben megfelelő rész nem adott esetben ennek megfelelő ítélik meg? Ö, hát én azt gondolom, hogy vagy úgy, úgy érzem, hogy igyekezni kell erre figyelni, nehéz, nagyon nehéz. Ja, az, mert ha elmegy egy koncert, akkor a koncertet élni, egy meccs, akkor szeretne a játékot, a hangulatot élvezni. Ha elmegy a barátaival, amit tudom én szórakozni, akkor azt szeretné élvezni. Nyilván az embert úgy ismerték meg, és az utcán azért ismerik föl. De nem erre gondoltam, arra figyel, nem parkol tilosban. Hát arra igyekeztem addig is figyelni, hogy ne palkolják tilosban, mikor nem voltam polgármester. <gül> jó válasz, válasz! Jó válasz! Jó válasz! Minden te jó válasz! Jó válasz! Igen, igen, igen. igen. Érettségi idő. Rendben <gül> van, kész, ki van fogva rajtam. Azt kérdezem öntől, hogy olvasom egy hosszú fejtegetést, de ön ebben az ügyben up to -e, ha egyáltalán ez közéfoknak megfelelő fogalmazás, hogy Uh, ugye arról volt szóval, hogy itt szólt a cím, hogy fideszes városvezetők marakodnak itt az új kórház kapcsán. Ez egy ilyen hír, hogy az ember oda kapcsoljon. Uh, elmondaná, hogy miről van szó? Előzményekről tudunk. Van-e Nyakó István után szabadon, mindig azt ígérem, hogy leszállok Nyakó Istvánról, de hát nem lehet szegéről leszállni. Van -e ebben új novum? Uh, hát... Annyi mindenképpen, hogy ugye tegnap egy sok közül úgy döntött, hogy ez egy olyan volumenű kérdés, hogy ez a budapesti kormány által beígért nagy budapesti kórház helyének működésével kapcsolatos eldöntendő kérdések megvitatását az éleskörre, és egy nagy budapesti konzultációra bocsátja. Rövidesen kapok a egy levelet? Jó, nem, nem, nem, nem, nem, nem tudom. Egyrészt én nem voltam, nem vagyok tagja a, a, a budapesti elnökségnek, másrészt én is. ez a Fidesznek volt a budapesti elnöksége? Igen, igen, igen, igen, igen, igen. igen. Én is csak annyit tudok, amennyi a, a, a sajtóban erről megjelent. Azt én tartom. A egy... Fidesz budapesti elnöksége az kicsoda elnézés, hogy ilyen tájékozatlan vagyok, pedig nem illik. Hát a, amit a budapesti válasz. Azt én értem, de hogy ez kicsoda. Hát ez egy, jól emlékszem, egy hétfős testület, hát minden szerv. Fidesz... Ki a S -s... Ki a Fidesz-Budapesti elnöke? Fó Nagy János. Ó, oh, köszön. <gül> és, és hát nyilván a budapesti válaszmány által megválasztott... Um... Mi lesz a konzultáció, hogy képzeljem el? Nem... Én olvastam a, talán az Indexen egy elemzés, de nem teszem le a főesküt. Végigvette különböző helyszíneket. Uh, ugye én nem tagadom, hogy az általam uh, jobban ismert polgármestereket másféleképpen ítélem meg, de hát uh, az dobjon rám követ, aki hasonló szituációban másképp viselkedne, és örült a lelke, vagy ezt apukám mondaná, hogy az újpesti helyszínt nagyon alkalmasnak találták. Igen. Az az érdekes ebben a dologban, hogy, hogy ugye a hivatalos álláspont és a hivatalos információ az az, hogy nincsen eldöntve, hogy, hogy hol legyen a helyszín, abban a tekintetben, hogy Budán vagy Pesten, mégis egyébként a kommunikációban, legyen ez akár, akár, akár mondjuk, hogy mondjuk a jelenlegi kormányzó erő kommunikációja, legyen ez akár a fővárosban, most ellenzéki szerepet betöltő baloldali erők, folyamatosan úgy beszélnek, mintha ennek a helyszínek kizárólagosan Budán lehetne. Amiben egyébként én elfogadom azt az álláspontot, hogy valóban ha darabszámot nézzünk, akkor a budai és a pesti oldalon a kórházak száma az aránytalanságot mutat. Azt is elfogadom, hogy adott esetben a területi elhelyezkedés nem annyira jó. Azt is elfogadom, hogy a, hogy a János Kórháznak a régi épületei és egyébként az elhelyezkedése, és hogy ez a pavilon rendszerű struktúrában épült annó, amikor az akkori követelményeinek persze megfelelte a mostannak már nem annyira, akkor fölmerül és jogosan merül, fogy a budai egészségügyi ellátást fejleszteni kell. De szerintem, hogyha azt mondjuk, hogy legyen egy nagy a nap 24 órájában, a hét minden napján valamennyi orvosi szabterületen beavatkozni képes nagy kórház, akkor annak a helyszínét azt nem feltétlenül kell csak, a jelenlegi állapotok alapján. Én az ön törekvéseit függetlenül, hogy ennek van-e jelentősége, magában azon a módon, akkor is támogatom, hogyha nem Újpesten lenne ez a kórház. Megmondom azt is, hogy miért. Uh, Hosszan beszélgettem 7 és 49 között Kovács Istvánnal, és azt mondtam, hogy ahogy az edzést az ember nem hagyhatja ki. Ugyanúgy, hogyha a közéletben az ember megnyilvánul, akkor ott se teheti azt meg, hogy három vagy négy évenként mond valamit, mert ott folyamatosan jelen kell lenni számomra egészen elképesztő az, ami a Városliget kapcsán történik. Ugye legutóbb tegnap láttam egy töredéket, és azért nem értem, és most nem is azt mondom, hogy jó-e, ahogy a Városligetben mi történik, vagy rossz. Hanem, hogyha ezzel kapcsolatban van egy döntés, akkor miért teszi azt lehetővé a politika, és most szándékosan nem azt mondtam, hogy a Fidesz, miért teszi lehetővé azt a politika, hogy egy Egyébként alapvetően eldöntetett dologban olyan részletkérdésekre menő vita alakuljon ki, hogy az emberben joggal felmerüljön az a kérdés, hogy akkor ez még sincs eldöntve. Márpedig, hogyha ez nincs eldöntve, akkor miért nincs eldöntve? Ha pedig el van döntve, mivel kapcsolatos a vita? Én maximálisan visszautasítom azt a kommunikációt, amit egyébként a sajtó révén jelenleg a politika tesz, én ezt nem akarom kiszolgálni, és visszautasítom. Én egy kicsin szerete vagyok ennek a médiának, megengedhetem magamnak azt, hogy szembe menjek az egészszel, de ennek az egésznek a láttán jutott ez az eszembe, és az, hogy ön a kezdetek kezdetétől képviseli azt, amit képvisel, az lehetővé teszi azt, hogy később egy hiteles személy legyen, ha akar a Városliget ügyében megnyilvánul, ha akar, nem, nem erre vonatkozott az a monológ, amit mondtam, de én magyar állampolgárként kikérem magamnak azt, hogy egy eldöntetett ügyben olyan részletkérdésekre menő vita legyen, aminek a kapcsán elgondolkodom azon, amit még egyszer nem ismételek el. Nem ismerem a, a, a Városligeti történetet, maximum annyira, mint egy átlagos újságolvasó beleérte az internetet. De tapasztalja, hogy semmi sincs gránit vésve. Nincs, de, és azért nem is, nem is ezzel kapcsolatban, és akár ezzel a, ezzel a kórház ügye kapcsolatban sem összefüggésben mondom, hogy létezik olyan egyébként. Én úgy tudom egyébként, hogy a Nagy Budapesti kórháznak a helyszíne nincsen eldöntve. Az látszik, hogy most a beszélgetés, vagy legalábbis az a, a beszélgetésben résztvevő szereplők többször ejtik ki a budai helyszín nevét, mint mondjuk adott esetben az északpesti, újpesti helyszínnek a nevét. Én a legjobb információim szerint ebben a, ebben a kérdésben nem született döntés, és magu még csak egy szakmai vélemény. Én azt gondolom, hogy egy ilyen kórháznak az elhelyezését, Uh, ugye a területi lefedettség és a területi lefedettséggel uh, összefüggésben a közlekedés határozza meg talán a legfontosabban. Én nyilván... hát ez volt az egyik elem, amit egyébként ez az elemzés, Újpestet illetően a legpozitívabb uh, kritériumokat állapítottam. Ráadásul ugye elhangzott uh, engem vagy a minket, uh, akik ezzel a, a, a kórház elhelyezésről, kórházi döntése kapcsolatban, a nyilvánosságban is zajló, hogy mondjam, elmérkedést folytattunk, hogy hát ezt miért nem bízzák a szakmára, Azért bocsánatot kérek, én büszke vagyok arra, hogy a Műszaki Egyetemen a közlekedés működik végeztem, és talán értek a közlekedéshez, a közlekedés szervezéshez annyira, hogy ebben a tekintetben egy kórház elhelyezésével, még egyszer mondom, közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos tekintetben hitelesen tudjak vélemény nyilvánítani, ezt az egyet nem vehetik el. Tőlem mondhatják, hogy hülye vagyok, de azt, hogy adott esetben nem tudok ezt reálisan elvonatkoztatva attól, hogy én Újpestrel megválasztott polgármester vagyok, azt azért hagyjuk. Van ezzel kapcsolatban valamilyen írásos anyag? Nem azt kértem, hogy küldj el nekem önlátott ilyet? Mármint, hogy egy ilyen elemzést, hogy... Egyáltalán ezzel a kórházzal kapcsolatban bármilyen írásos anyagot. Nem, nem. Én nem láttam ilyen írásban. Hát nyilván láttam írásos anyagot, erről a témáról szóló cikkeket. de... Igen, de nem, nem, nem, nem. Tészt, hogy akkor egy ilyen kell... Hogy akkor... akkor azt kérdezem öntől, mint a nünüke. kellene, hogy legyen a jelenlegi fázisban egy anyag, ami legalább azt tartalmazza, hogy izé. Azért kérdezem ilyen rettenetes módon, mert sose fogom elfelejteni azt. Egyszer a Hír láttam, még a Gyurcsány korszak idején volt egy lakossági fórumon ahol Uh, már nem emlékszem, hogy kit, talán Gyurcsány Ferenc, de az is lehetséges, hogy a nemrég meghalt egészségügyi minisztert kérdezte egy nagyon derék magyar állampolgár, aki nem egészen volt tisztában az egészsel, és azt kérdezte a jelenlevő előadót, hogy ne haragudjon, is, itt elhangzott az illető neve, ön meg fogja szavazni azt az izét? És abban úgy benne volt az egész. Hát én azt kérdezem öntől, hogy nem -e kéne -e lennie véletlenül egy... Hát ez... Tehát... Ezt egy példát, egy, egy, egy klasszikus és, és általán teljesen válható Újpesti példát. Ugye amikor 2010-ben engem megválasztott a polgármesternek, akkor az Újpest, a főváros tulajdonában lévő Újpesti uszoda az már évek óta bezárva és újra nyithatatlan állapotban. Mint most? Mindenki tudta, érezte, hogy, hogy, hogy Újpesten egy új uszodára szükség van. Tehát úgy benne volt a levegőben, a politikai élet minden szereplő nagyjából ezt úgy pontolgatta, ízlegette, de mielőtt egyébként az első előkészítő anyag megszületett volna, mi az újpesti párbeszédben megkérdeztük az újpestieket, hogy egyébként, hogyha a priorálniuk kell, akkor mi az, ami leginkább hiányzik nekik, és ebből a, pár, a újpesti párbeszédből kiderült, hogy az úszoda, nem is szinte, hanem a, a leges leges. El, a halasi akkor még nem volt? akkor még nem volt, és akkor ugye ez, el, ez, ez megerősített minket abban, amit egyébként tudtunk, sejtettünk, hogy ezzel kell foglalkozni, hogy egy új, új Pestúszdára szükség van. És amikor ez megtörtént, amikor ezt a bizonyosságot a, a, a választóktól is visszacsatolásként megértünk, akkor kezdtük el kidolgozni, hogy, hogy akkor igen, választuk ki a helyszínt, melyik a legalkalmasabb, akkor jöttek a költségbeslések, és akkor, amikor ez a, meg, a helyszín kiválasztás megtörtént, akkor készültek el a komplett építészeti tervek, és jött a közbeszedzés, és épült, meg is most már használják az útestéknek az új e, halasi úszodát. Tehát amikor a gondolat megfogalmazódott, hogy egyáltalán e, ha valóban a válaszok is fontosnak tartják, hogy az ő általuk összeadott adóforintokból, akkor mi az a beruházás, amit elvégezzünk, akkor még semmilyen leírt anyag nem volt, volt egy tudás, volt egy elképzelés, volt egy érzés, egy akarat, amit, amit mi mind választott vezetők úgy éreztünk, tudtunk, de utána elkezdtük ezt megszondázni. Az újpesti közvéleményben, és, és amikor ez a visszacsatolás megjött, akkor születtek meg azok az anyagok, amelyek. Éles látást szokták ilyenkor mondani, ha tévé lennék, beraknék egy vist, de azt itt nehezen megy, mert a számítógépet meg itt nem kezelem. Mit szól ez a 12 csapatos dologhoz, amiben én nem tagadom, nekem személyes jó ismerősöm barátom, nem barátom, tehát annyira közel nem vagyunk, magyidező És azon gondolkodom, hogy felhívja meg, hogy mi alapján ahogy önmondaná, priorizálták azt a 12 csapatot. Ugye arról volt szó, hogy vannak olyan csapatok, amelyek már most lehet tudni, hogy adminisztrációs okból nem fogják tudni magukat nominálni. De van egy sor csapat, amellyel kapcsolatban ez a lehetőség megvan, és azt sem lehet tudni, hogy ami egyébként gond van velük, az micsoda. Őket eleve úgy kezelni, mint ami nem fog nekik sikerülni, én nem mondom, hogy állandóan a vesztesek pártjára állok, de van bennem egy ilyen hajlandóság, de ez nem kell, hogy ön befolyásolja. Ön ezt érti? É, hát magát, ez egy összetett dolog, és részben csatlakozik áttételesen az előző témához, hogy akkor a, a, a, kikérte magának, hogy a politika hogyan használja a sajtot, vagy hogyan, e, hogyan, hogyan mozog ebbe a térben. Én tegnap egy erős kiszólást tettem egy, most általán most már a számra nem vett és soha többet nem látogatott internetes sportoldalra, amely azzal kívánt látogatottságot növelni, hogy, hogy megszelőztette, hogy ugye fél, tegnap fél négykor lesz egy kívül sajtótájékoztató, és akkor bejelentik a 12 vagy 14 csapatos bajnosságot, és hogy egyébként licencet nem kap meg, és felsorolta sem öt csapatot köztük az Újpestet. Uh, és nyilván mindenki most már megbántás, nyilván nem bántásként de az, hogy a pápa nem szerzi meg a licenszet vagy a győr nem szerzi meg a az már benne volt úgymond a közpudatban az nagyjából már ilyen ítéltetett dolog volt de az, hogy az Újpest, aki tavaly ugye egy elég nehéz időszakon ment át tovább, jelenleg is ugye zajlik ez a vita, hogy akkor a jelenlegi tulaj akar maradni vagy nem akar maradni akarja fejleszteni az Újpestet vagy nem akarja meg akarják-e venni a csapatot vagy sem egy ilyen környezetbe bedobni csak és kizárólag a szenzáció hajház cím mi azért az újpest is ott van, aki nem kap licencet, holott egyébként az összes létező papírt beadták, a szakértők jóvá hagyták, tehát kérdés nem merít föl ezzel kapcsolatban, hogy itt bármi probléma lehet, hogy ezt hatásadás tímen valaki kihasználja csak azért, hogy többen kapcsolják oda, és többen nézik az ő oldalukon az MLS rendkívüli sajtótájékoztatóját. ezt És mi a helyzet a többi no. csapatnál? A többi csapat meg ugye ahhoz van, hogy ugye rengeteg feltételnek kell megfelelni, nem lehet köztartozás, be kell mutatni a fenntartható üzleti terve, stadionnal kell rendelkezni, utánpótlás, csapatok versenyeztetését kell igazolni, rengeteg, rengeteg, rengeteg feltételt kell igazolni ahhoz, hogy megkapja valaki a klublicenszet, hogy indulhasson a legmagasabb szintű bajnokságban, Ezt ezek a csapatok nem tudták teljesíteni, állítólag a nyíregyháza esetében egy egy ilyen Piti Áner 5 évvel ezelőtt történet, amely egy korábbi munkavállaló követelése. De most a célszentesíti az eszköz, tehát most adnak drukolják, hogy akkor ez sikerüljön, vagy drukolják, annak, hogy a többiek be tudják pótolni azt, ami eddig nem történt meg. Hát mi a botlás már lezárult, ezért szerintem itt most már csak az lehetséges, hogy ha a klubok be tudják bizonyítani, hogy az általuk becsatolt papírok vagy igazolásokat rosszul értelmezik. De akkor nem szüketették le az NB egyet, hanem egész egyszerűen azt ették, amit egyébként ettől függetlenül is meg kellett volna tenni. Hát azt, azt gondolom, hogy itt igen. Igen, igen, itt it, it, it ez a kommunikát, és, és szerintem, hogy eh, csak rossz májú vagyok, eh, lehet, hogy, hogy az emelezben nyilván, ugye, mivel ez a licenc adási folyamat, ez korábban kezdődik el, határidők vannak, benyújtási határidők, stb., Szerintem az emeletben már tudták korábban, hogy több csapat nem fogja tudni megszerezni. És azok a csapatok is tudták? Tehát azok egyébként az elmúlt időben szerintem, is azoknak tudták? A... Szerintem, szerintem tudták, igen. Vagy sejtették. Tehát a Kecskemétről hallható volt, hogy komoly problémáik yeah. vannak, ugye a György Pápát említettem. A Pécs engem egy picit, ja, egy... mintha a tulajdonos más nyilatkozott volna Most írok Maty Idezsőnek egy üzenetet. <laughs> De nem tudom, kíváncsi tényleg, kíváncsi, tényleg kíváncsi vagyok. A Nyíregyháza esetében én, ha igaz, amit egyébként a klubtulajdonos, a klub klubtulajdonos nyilatkozott, akkor szerintem ott nem lehet probléma, tehát hogyha ott tényleg kielégítették a vagy kifizették a, a korábbi munkavállalót, csak erről az igazolás nem érkezett meg Brazíliából, akkor, akkor azt gondolom, hogy ez nem lehet probléma. De visszatérve szerintem az MLS-be sejtették, hogy itt több csapat nem fogja megszerezni a licencet, és hogy ez ne úgy legyen, hogy ez a jajajaj jaj, nagy baj van, hogy ennyi csapat nem tud megfelelni, ezért már korábban belengedték azt, hogy legyen egy kisebb bajnokság. Azt sem állítom, hogy ez most merült fel először, azt sem állítom, hogy nem így lehetnek jogosak azok a... Az, azok a vélemények, hogy Magyarország jelen pillanatban e, nem bír el 16 NB1-es csapatot, ugye vannak itt a különböző példák, Ausztriában is azt nem csak 10 szapatosabb az első osztályú bajnokság, bár, bár mindegy, szerintem meg lehetett volna közelíteni egy másik oldalról is, tehát sok, én sokkal inkább mennék el abba az irányba, e, hogy a nagyobb megyességhelyeken legyen, első osztai labdarúgás, és így sokkal inkább hasonlítanék arra a modern, ami Amerikában van, a, mondjuk a profi labdarúgásban már, hogy ebben az, az, az NFL-be, tehát az amerikai. Jó, hát most ez csak az a kérdés, hogy akkor a gombhoz szabadták-e a kabátot, vagy fordítva. Van, öh, ilyen gyanú, van, van ilyen gyanú, nekem van ilyen gyanú. Jó, hát akkor gyanú. Jó, nem akarok olyasmit mondani, amit aztán később korrigálni kell. Most elköszönök öntől, legközelebb több időt fog kapni, vagy akár kétszer is lehetünk egy héten. Elnézést a csúszás, és hogy ma, ha majd előkerül, akkor arról azt önt is értesíteni fogom. Kíván, kíváncsi Viszont hallásra. Mint ahogy mondták, hallottak. A műsort az újpesti önkormányzat támogatta. És most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.